Landslagspodden presenteras av Svenska Spel:s oddset, betting i butik och mobilen. Det här är landslagspodden, fansens podcast om det svenska herrlandslaget i fotboll. Detta är agendan för vårt andra avsnitt. Vi har ett nytt hårsvall i podden vilket som känns spännande. Efter det så vi har jag kört en introduktion av hårsvallet så ska vi in i nyhetsrepet efter det tävlingen vem där. Sen har vi två fokusmatcher som har varit från senaste omgången och det är Sverige mot Österrike som vi faktiskt tar först även om den var sist och sen Ryssland Sverige lite kort. Efter det ska vi debattera och såklart så ska vi ha vår tipsdel med fansen mot avsett. Välkomna ska ni vara till vårt andra avsnitt av podden som synar det svenska härlandslaget i fotboll Och vi som gör det, det är sportchefen Lundqvist, det är oddset Söderberg, det är jag själv, Denne Och för första gången i vår poddfamilj, Per Ottosson Hej på er vänner och välkomna till vårt andra avsnitt Hej och tack Tack så mycket Tackar, tackar, välkommen Per Tack så mycket. Ja, varmt Rort välkommen, väl. första gången, kul att ha dig här du. Tackar man, jag är stolt och är lite nervös. Ja, det, är, det får man vara. Absolut. absolut. Men vi andra, ska vi, kan vi kort berätta, det här är ju andra avsnitt bara utav landslagspodden men vi känner ju varandra sedan tiden från Premier League-podden, sportchefen. Ja, Jajamensan, eh, era när känner man ju, igen här, så här, då rösterna <laughs> blundlar man väl hör också ibland, <laughs> Ja men eh, det är väl inget fel? Nej, här. absolut inte, det här är angenämt. Men Ottosson, debut som poddare, vad har du för förväntningar på din nya karriär? Alltså, jag tror mest är det är nervositet faktiskt. Jag känner lite hjärtklappning just nu. Jag är ganska van att stå och prata inför publik men när jag sitter här och pratar rätt ut och tittar på er så känns det som att jag vet fan, jag blir dubbelt så nervös Hur svår jag? Får man göra ja, det? Det eller? får man absolut göra ah, okay. och Om man inte får göra det, då får jag dubba mig själv <laughs> Ganska mycket i sånt. fall <laughs> Men för att vi ska göra det lite varm i kläderna Så ska vi såklart ge din introduktion I den här podcasten som vi har gjort med de andra herrarna Kommer ni ihåg den fina som ni fick senast? Ah, inte, inte sådär ordagrant ah, Men alltså, jag får med att den var rätt lurig Ja, mytomanen Och, och, och hypokondriken ja. ah, <laughs> Korta shit, versionen Då ska man testa så här Vi <laughs> trallar in i Ottosson. Pär Ottosson eller Pelle som hans mamma säger. Ja, han är Göteborgaren som flyttade till Stockholm och bestämde sig konstigt nog för att bli svart och gul. Ja, som den enorma tävlingsmänniskan han är så har han nog blivit mer AIKare än det som kommer från innersta zona. För Chelin, ja, det vill säga mig själv i tredje person så är Pär ingen okänd person utan faktiskt min chef i mitt vanliga liv. Ja, jag fick ganska omgående känna av Pers ödmjuka sida Då han bröstade upp sig rejält Och sa att det fanns inte en enda bollsport eh, Som du skulle kunna slå mig i Han fick fritt välja själv Och han valde badminton eh, Som oturligt för honom själv Som Chevin hade tävlat i som ung Och 0-3 i sett blev det per beskriver sig själv som en hårdför försvarare Och enligt rykten spelade han högt upp i ungdomsåren i Kungsbacka men förutom att vara en fanatisk fotbollssupporter, ja, då bidrar han även till framtida fotbollsstjärnor genom att vara ungdomstränare i Råsunda. Ja, även om han är en fanatisk supporter så sitter han lugnt och fint på Friends Arena och hobbyanalyserar matcher precis som vi gör och det är därför han passar så bra in i det här gänget. Både som fotbollskille och även för sitt långa och fina hårsvall. Vackert. Vackert. Ja, det, var ja. det var ju några saker som var imponerade Pelle, som min mamma kallar mig har jag, har jag sagt det eller? Nej, det har jag fått lite från sidan på jobbet så där. Kan det vara, om det var Petter som sa det Eller om det var någon annan som ja. har fått lite insight. Vi brukar ju också ge tre snabba För att se lite igen vad man har för ståndpunkter mm. Här i livet mm. Och jag tänker att vi testar dig här också Och då har du ju såklart eftersom de är snabba så ska det inte vara någon betänketid. Slatan eller kollektivet? Kollektivet. Kötta eller finlira? Kötta. Pissoaren på gamla Rosunda eller hamburgarna på Friends Arena? Pissoaren på Rosunda <laughs> Men ganska knappt, eller? <laughs> ja, för jag är ingen sån nostalgisk som så råsunda. Jag, alltså, jag tror att du... Lyfter mitt ARK-hjärta lite för förtort. Där, så, att, nej, så mycket gamla pisaror gillar, gillar jag inte. Men hamburgarna på Friends är det äckligaste jag någonsin har ätit. Och, det och jag gillar ju mat, så att det är det äcklaste jag Vad oh, fan? Ja, jag äter bara. Alltså. Nej, jag har inte, det är en sämre fisksoppa i Mexiko en gång faktiskt. Men en ganska ödmjuk kille i övrigt, förutom att du tycker att du är världsbäst på bollsport... Ja oh, fan, det där var ju Det var jag förstod nästan med en gång När du skulle göra så jag att han kom upp Alltså det är ju så sjukt Jag kunde verkligen välja för vad som helst Utom badminton och så tog jag badminton För det var så. Här, men det är enkelt Det kan han inte slingra sig ur för det kan vi bara åka iväg och spela någonstans ja. Och så hade han verkligen lirat, jag har ju aldrig lirat badminton <här> <här> och, och där, de andra på kontoret jag berättade ju för dem vad vi skulle göra och, mm. så ja, <här> <här> och de sa nej men vi berätta ingenting, berätta ingenting ja. men faktum var att jag vann ju inte så jäkla lätt för att utifrån vi pratade innan att jag har ganska dåligt flås så jag var ju ganska trött i det efter ett sätt <här> var, uh, jag, jag hade ju ingen chans i själva spelet det var ju bara i snackade men jag var på väg att mala neda i slutet eftersom jag har ganska bra pannben och lite bättre flås än vad du har Ja, det, är det ena det är inte så svårt alltså. Ja. Välkommen ska du vara i alla fall. Jättekul att du har dig här. Nu är vi i landslaget och landslagspodden. Vad är ditt bästa landslagsminne? Och då är jag ut... tänker jag mer på herrlandslaget och ingenting annat. Nej, den är relativt enkel. Etta måste vara, som säkert många andra har med Sverige och Rumänien. Mm. Det är nämligen var den 10 juli. Och det är min födelsedag. Mm -hmm. Och då var jag på Mykonos i Grekland. Och hade seglat dit med några kompisar. Och vi hade haft liksom skitjobbigt väder. Kommit in där. Hade fått... Vi låg upp oss lite och sen skulle vi se den här matchen och så vet ju alla hur det gick så jag säga. Mm. Och sen så fyllde jag år och hade vi aldrig haft en sån festnatt så det var helt galet. Mm. Ja, det låter fantastiskt. Härligt, ja. Fan, Jag badade bland annat naken i Mykonos hamn där med <laughs> ett gäng killar tittade på det Det så. kommer de ihåg fortfarande där ja. <laughs> Mina barn kommer väl höra på det kanske. Ja. <laughs> ja. ja och dina adepter som tränare, hur går det med den karriären? Den går ganska bra, för jag har gjort det som jag tror jag är bra på. Jag insåg att jag ska inte fortsätta vara tränare. Så att jag, har, jag, det, jag har faktiskt lagt ner det och rekryterat en helt ny stab. Och det är jag nöjd med. Var det före eller efter du bestämde att stå i målen träning och när du skulle försöka rädda en skott så sköt han av fingret på dig? <laughs> Det var, faktiskt, det var faktiskt efteråt. Ja, det. Ja, ja, ja, nu kan jag inte visa det för din podcast, då, men den här gick ju led för tre, en veck halv veckor sedan. Du är ju svullet, ja. alltså. <laughs> Aj, Det var faktiskt efter det. Men... Vilken ålder var de i? Eh, de är tio nu. Ja, De är tio, ja. ja de skjuter hårt i den här Du som är ordförande och sportchef och tränare i Rorsbergs IK. Vad har du eh, tioåringar. Ehm... Har du så pass hårt skott? Alltså. Ah, jag vet inte riktigt. Ja, men, ja, jag måste ha tagit jävligt olyckligt. Jag tror det, är en kombination, det är en kombination av eh, dåligt mållagsspel. Taskig syn på gubben. <laughs> lite ofokus. Och att den här killen då är du vet, bästa killen i laget. Ah, ja, eh, det, är många faktorer det var som... lite många faktorer. Där. Jag hade dessutom inte sett min son på tre... Veckor. Mm. så vi tillbringade första kvällen på akuten i var Det var roligt. <laughs> Men då fick ni hänga länge i alla fall. <laughs> ja, där kommer man ju inte snabbt ifrån Nej, precis. Och han fick se pappa se tuff ut när de skulle dra den rätt och så ja, det var många det var nog bara så att det var fel gubbe på fel. Ja, jag har aldrig varit någon målare. Alltså jag är inte ens nära det att han var Men spe... har du spelat det gick någon rykte om att ha spelat upp i svenska? kan det finnas någon sanning i det? Ja, det kan det faktiskt. Var ja. du Både... faktiskt i svenska också? Mm. Men jag, alltså vi hade så bra lag. jag var så här, jag var killen som var ytterback mittback men ganska ofta avbytare ja. i, i den på den nivån vet inte K-mark Ja. Alltså, gärna, liksom. ja, ja, så, ja, ja, det lite kunde vara, lite jag har inte väl lyssnat ändå för k ja Jo jo, men alltså menar, med det här all round spelet Man Han får ju sitta med sin krissex kostym nu ja. och sitta i via satt och... vad, vad tycker du Jörgen, du som du faktiskt som perlit igen och gillar Att och hänga upp dig på utseendet. <laughs> vad tycker du om k frisyr som han brukar ha i äh, den, här ja, den här är nog inte så mycket och som hänger och Ja, det tänkte att, men jag det måste jag tänka på när han gått upp för mycket i det? Ja. <laughs> det är det första jag tänker på när jag Men fri fri den ser väl ut som den brukar, eller? Är det någonting som du också är orolig för när liksom, karriären börjar ta slut här nu? Och att ska jag ska gå för vikt? Ja. Det har ju lite alltså, lätt på, det. på dig Sack, ja, men Säkert har det börjat. Ja, men det. Börja. Det, brukar, det brukar man kunna. Det brukar ta någon månad så är det borta Om man ger sig fan på det Så att det, är inga ja. det blir aldrig några webbsändningar här på Nej, precis är Det är nog alla Nu ska vi gå in i vårat nyhetssvep Nyhetswepet. Ja, yes, så tanken är att vi ska kika lite grann utanför vårt lands gränser innan vi dyker ner. För det är en hel del svensk misär som vi ska ta tag i lite längre fram. Men det är ju även fler som har det ganska tungt där ute. Och jag tänker att vi börjar med Edin Hazard som vi såklart från Premier League-podden känner till väldigt bra. Chelsea först ur form, och Mourinho går ut och sänker honom i intervjuer och berättar att. Ja, vi har ju en kille här, nu som, han har varit så jäkla dålig, eh, men ändå låter han spela. Så det är väl mitt fel att jag låter den här dåliga spelaren spela. Han borde ju ha gått av och så vidare och så vidare. Eh, sen går han ut i landslaget, försöker repa lite mod, spelar den här fantastiska Belgien. Man vinner med 1-0, han avgör matchen. Landslagstränaren efter matchen går ut och säger, ja, hazard, han var så... Usel, så att jag borde inte låta låtit han vara kvar Den här matchen Men till slut så vi kan ändå vara kvar Och du gjorde han mål Men alltså sportchefen Han har det inte lett eller? Nej det är tunga, det måste ju vara bland de tungsta må eller Månaden i sitt liv Det här med att få höra så här mycket kritik För hon har egentligen varit ohotad Alla bara öser lovord av alla. Ja men det är klart att man får kritik Som spelare kanske i omklädningsrummet Eller på någon annanstans Men när man står där med tv kameran så alla kan se Eh, den ah, är ju inte så sjukt för det är för tanke med det, alltså. ja, men för det jag ju Vi har ju en, en företagsledare här Och, och en lite mer min chef eh, jag menar, har, Tror du på Att han kan ha några baktankar Med att, att lyfta ut Och alltså, verkligen alltså, mm. Kasta ut den där bara bland lejonen Och ge den det här Nu är jag lite för dålig på engelsk fotboll Och Mourinho i synnerhet Men jag är som vanlig fotbollsintresserad Lite kort Mourinho Jag kan inte se någonting annat än precis det vi är på Alltså, vad ska han annars göra? Varför ska han göra det? Att, att han vill ha någon offer då? Eller? Ja, han Och vill ha... skydda sig själv? Nej men han vill ha iväg honom på något sätt. Aha. ja. Jaha. Alltså, Varför ska han annars göra det? Men landslagsstjärnan vill äh, äh, väl inte riktigt han... bli av med sin stjärnspelare? Nej, han gör ju också nej, det. det. det nej det är sant. Men, men, men grejen är, var Mourinho, alltså, sitter han på lång kontrakt eller? Alltså... Ja, absolut. Och ett lagets största stjärna, mest betald i hela Premier League. Mm. Eh, Söderberg, vad känner du? Det finns, ju olika, det finns väl olika Scenarion kanske alltså så där att Antingen om man vill hamna av med spelen mm. Då lägger han ju på marknaden lite och, och kanske får väldigt bra betalt För att kanske kan det vara så att Hassad har blivit för stor För laget mm. Att det bara han han kanske väl in, men det, men det, tror, det, inte, så det tror jag inte. Det är sent för det nu. Alltså, säsongen är precis Aa. börjat. Han borde kanske ha kastat det. Men Det, det tror jag inte. Eller så har han då pratat med Hazard och sagt så här att, jag är ledsen. Vi måste offra någon. <skratt> mm. Kan vi offra dig? Ja, han kanske är jätteskön kille. sa ja, han kör. Så, så, så, så du menar att både landslagstränare och Mourinho <skratt> kör samma sak? Ja, men han... Då fram till honom, Hör du vi tänker offra en. och du är redan ute där, så vi tar dig igen. Nej, men han är bästa spelaren och inte han är bäst. Han är alltid bäst ja. annars. Råkar han råkar inte vara bäst i två matcher. Och då, då blir det, så här. Men jag sa det Han har haft lite tyngre i ja, Och sen då komma till landslaget och så vinner de visserligen mot ett och han är dålig. Men han har, han, det är, en sån där spelare har kommit tillbaka men det är ändå tufft utav dem att såga. Liksom, men kan han, kan han försöka helt enkelt alltså, de har haft snacket, det biter inte lagets stora stjärna. Okej, mm. men han, Morinho, han känner för ganska hårda nyper. Okej. Mm. Mm. Då ska vi se vem som bestämmer här. Ja, det skulle däremot vara typiskt Mourinho. Ja, mm. Absolut. Och sen är ju Hazard, han är ju, det han lever på i hans kvickhet. Ja. Och det kan ju hända att han är dåligt tränare just nu. Och han har ju egentligen bara kvickheten. För utan sin kvickhet så är han ju inte en jättestor fotbollsspelare. Han är liksom... Nej, men har vi för höga krav på Hazard? Jag menar, han har ju jämförts och, och sagt som att direkt under Hazard, eller Ronaldo och Messi där är Hazard och nästan mm. där uppe. Men har, är, har vi lyft honom för högt eller? Nej, Oj. nej det tror inte jag. Alltså, jag är helt säker på att han kickade bak och mm. tillbaka Så kommer tillbaka någon vart. Jag är lite inne på eventuellt miljöombyte för honom, om han behöver det eventuellt. Ja. Men det kommer ju kanske inte att hända. Men, jag vet inte. men, men, men alltså, det är det, Han nej, men fick precis. ett miljöombyte och det hände ja. samma sak. Ja, där. Så, <laughs> precis. Jo, men sen där Wilmot, han var väl på. Det var väl inte bara Hazard som fick stora stjärnor. Det var han... största slängen, Ja, jo, det fick han, men jag vet, det var även många andra stjärnor i det här laget mm. som fick en ganska bra stjärnor. Ja, det ska ju ha höga krav, jag tror att de hade 10 av 11 spelare från Premier League alltså, Det är ett husat gäng de har fått fram i Belgien. De de ju bra, Men ibland kan det här vara också för att trigga gången spelare Du Absolut. är dålig, nu, nu, och då känner jag, jag har Sagt själv att han mm. kanske, nu ja. måste jag ta i Extra mycket här för att, för att visa Att jag är inte är så här dålig Mourinho sa ju det, han hade, eh, alltså, han hade Sagt det till Magnus Hedman när vi har haft en intervju med honom att, att det största, alltså Skillnaden om man är en bra tränare eller inte bra tränare Det är Alltså knowledge about human science Hade han sagt Och det handlar ju om det Och han vet väl kanske då förmodligen Att han kan göra så här med Assad Han gjorde mm. det förra Eller om det var förra, förra året ja. Och han kom igång Så här, ja. så då kanske bara landslagstränaren Tog rygg på honom Och Mourinho gör det <laughs> Då är det en bra idé ja. <laughs> Jag tycker landslagstränaren Kanske inte behöver göra det <laughs> <laughs> ja. Sen har vi ju en annan kille Som har fått ganska mycket skit av oss I podden Och det är också lite Englandskoppning Såklart Och det är Wayne Rooney Men nu har han faktiskt slagit målrekordet i landslaget och tryckte in sitt 50 mål Sportchefen, du som Liverpool-fan Stämmer du in i nu för denna Wayne? Ja, men alltså Bra fotbollsspelare och sådana som Slår sådana rekord det är klart man Gratulerar dem, alltså det han, är, han, är ju, han, har, han har varit bra, han har varit riktigt bra genom tiden. Ja, 29 år nu, och det, men det känns ändå som att han är nästan 34 när han gör det här målet. Och jag tycker det är lite symboliskt att han gör det här just på straff, för det är väl. Alltså jag tycker tiden börjar rinna ur. Föran nu, är det inte, alltså det, engelsmännen är ju lyriska. Jag hör att han har gjort 14 mål på 12 matcher som kapten nu i Englands landslag som bara ångar på Men Söderberg mm. Skulle du vilja lägga sen till, Everton sista åren. Nej. Han ser ganska mätt ut, va? Men, men han, man får ju tänka på att han slog igenom som 16-åring, va? Och nu är han då 29, det han har 13 år på den högsta nivån, egentligen. Ja, absolut. Och, så det är klart att han börjar mättas lite, liksom. Mm. Så han borde, han borde kanske avsluta det snyggt. ja. Efter det här, här kontrakten. Med lite kant ja. och nära. Han var ju av rätt tidigt. Alltså. Han var 27 tror jag. Ja. Ja. Kan ja. det vara så, så att landslaget, alltså att han fortsätter kanske att leverera landslag för där har han inte liksom nått några framgångar egentligen? Alltså, oh. De har, Aha, inte, de har ja. inte någon framgång, men det har de gjort sig i klubblaget Jag tror eh, inte att det är därför För jag tror, alltså, i slutspelen så är han inte så bra Jag tror att de bara möter lite sämre mot oss. Så då får han bara lite extra tid Som han då fick mm. mot, eh, var det Brygge eller Gent? Fick jag möta dem? Det var Brygge ja, va? Bryggel. Alltså då kan han leverera Men i Premier League där tempot är så pass högt Och det är så, man är så nära in på hårt försvarsspel Då kommer inte han loss men i de här matcherna, alltså många kvalmatcher Man möter ju inte supermotstånd Nu hade man Schweiz då och det är ju ett bra motstånd Men som sagt, han gjorde bara mål på straff Så jag, jag, skulle, jag vill inte ge honom cred Kred För att, att han då har en växel till Utan jag tror att det är Han, han hänger inte med riktigt längre tror jag. Nej, Sen spelar han ju anfaller I Englands landslag just för att Nu finns det inte så mycket konkurrens där Nej. Vilken, Vem ska annars spela anfaller i England? Harry Kane eh, kanske ja. Men, ja. Han är väl okej okay? Ja, nu vill han kommer in år, nej, ja. Ja, men England är på i alla fall. De är ju väl obesegrade tror jag som enda lag i EM mm. och är det nu man ska lyckas tror ni? Är det 66 året? <här> nej nej. <här> förlåt att jag skrattar men jag tror inte på det här laget överhuvudtaget. Det är något så här engelsk <här> och när det gäller landslag så är det ju liksom historik och statistik det funkar ju alltså det känns ju alltid hur många gånger de inte sagt att något lag nu och sen är det samma lag igen, hela tiden som kommer tillbaka. Fast det är ju ja. lite så att maktbalansen håller på att förändras. I, Oj, i... Var det är så snygg övergången. Ja, aha, tack. Aha. Ja, det... ja. Per har ju för, som första person fått ett körschema inför <laughs> de här avsnitten. Så det har han koll på. Det är ju så att de här mindre lagen, de har ju helt plötsligt ändrat maktbalansen ute i Europa. Och det är Island är klara, Wales är i stort sett klara, Nordirland går bra, Österrike Krossa motståndet i vår grupp. Eh, vad, vad är det som sker egentligen? Alltså, ba, alltså man ser alltså Island det har vi sett lite långsamt om man har 310 000 invånare, och som i Nordirland och alla här ställen, kan någon spela fotboll där. Vad är det som händer? Ja, men man ska inte hänga upp det så för mycket heller på, på kvalen tycker jag. Alltså, eh, det är liksom. Jag kan nästan offra bätta min halva vänstra arm på att. Ingen av de här lagen kommer gå till final i EM. Nej. Utan det blir de här storlagen. När det blir, de, de tar sig samman. Liksom. Mm. Eh, I kvalen. Sverige var ju världens, eller världens bästa kvallag. När, under lagerväxttid. Mm. Han hade ju bästa statistik av alla i hela världen. Men vi har aldrig gått när, längre än till en... Ett mästerskap, alltså. Vad har vi gått? Kvartsfinal i EM liksom. Men det är ju så det... att tack vare att de här mindre lagen börjar, börjar prestera så är det ju storlag som kanske inte ens tar sig till slutspel. Om vi ser på Holland som är ute i ett riktigt mm. Mm. Problem, eller Nederländerna ska man säga det. Holland heter de inte. Men de har generationsskifte så det är liksom ganska... Fast det är generationsskifte. Tror du det är någon i Nordirland som platsar i Holland? Nej, kanske inte. <laughs> men, en liten långsiktig teori kanske. Men är det inte så att... Eh, tänk er sim-VM eller fridrags-VM. De bästa kör ju i aldrig fullt. Och det är så alla mycket matcher nu. Det är så mycket landskamper. De spelar i Champions League serna är bara längre det känns liksom ja ah, det är de här kvalhiten alltså, mm. det är kvalhiten för de bästa lagen tiden. och det klarar de inte av riktigt men det är svårt att gå på liksom 3 stakt mot no inget lag alls mm. kommer Lagerbäck på besök då klarar du funkar inte det <laughs> nej, nej men, så det ser man ju i alla sporter tycker jag det är ja. Sverige hockey till exempel vi kan torska mot blå landslag liksom blåbärslag i, i i gruppen och sådär. Ja. Men sen, ju mer turneringen går så... Men det gäller, men nu kan man nu, inte, det det gäller att man tar sig tiden. dit bara. Nivåerna har blivit så hög ja. i alla lag så att det går inte att gå på den. Alltså, de måste vara på topp även de bästa lagen. Liksom, för jag jag att för... tror att man, man får inte så mycket företags, eh, jämförelse, Men jag tror precis det är det som du säger. Alltså att alla har höjt sig så mycket. Så att eh, liksom, procentuella skillnaderna mellan är jäkligt små nu för tiden. Och att... Eh, det går inte. Det, går, det funkar inte. Ja, jag tror faktiskt inte att det är så. Jag tror inte att de har höjt. Jag tror inte Nordirland är så jävla mycket bättre. Jag kanske hoppas att Wales är bättre som att få stjärnor nu med Bale och, och Ramsey. Men att alla de andra lagen, Albanien upp upp och krigar. Inte fan har de fått så jävla många bra spelare helt plötsligt. Det, det, jag tror mer att det är mer som ni sa innan. Att det är lite för mycket och man tappar, börjar tappa motivationen mer och mer. Och kanske att EM håller på att bli lite för stort eh, mot vad var. För det har ju expanderat enormt mycket mot vad det var för några år sedan. Och att det kanske... Ja, ah, man kanske håller på att döda lite gnista sen, där. Sen är, det, det som jag kanske tror är det stora problemet. Det är de här när Spanien kallar in alla sina storskärnor ja. som tjänar 2 miljoner i veckan, allihopa. Då ska mm. de möta Nordirland där de tjänar kanske 100 i veckan, högst som max. Ja. De här nordilländerna, de kämpar ju för hjärta och, och liksom springer och kämpar. Alltså, spanjorerna kommer hem som diva, liksom. Mm. Det, här, det här är lugnt, det funkar inte Nu måste 100%, eller ja, inte det 100% de Det har de ju alltid gjort Det är mer hjärta i, i de här Mindre eller, nationerna Fotboll, fotboll är. Jag, jag hävdar fortfarande att Aston har blivit mindre Men jag tror mer på den förklaringen Den tror jag mm. absolut mer på Men Aston har blivit mindre Och då hjärtat och kämpaglöden Är det som, det som kan skälpa saker och ting mm. alltså, över, så För Nordirlands äh, vinning och men, så är det, men Jag är jättenyfiken Varför har Nordirland mer hjärta nu än tidigare? Nej, men jag tror, att jag, alltså, jag, jag, jag tänker mer på att Spanien att. att... Att de har mindre de hjärta, känner... men det var det jag sa Men du sa ju att de mindre lagen har mer hjärta nu Ja, nej, men jag menar ju att, att Spanjonen har blivit det, Alltså, okay. ju mer man pengar man tjänar Desto mindre fokus lägger man kanske på grund kan av på... att de andra har större klav, har fått mindre hjärta Så har de andra större hjärta, det är det du säger alltså. Så kan det vara <laughs> Ja, det är bra, vi lämnar där Nu ska vi gå in i vår tävling som vi kallar Vem där Och det är ett för Ottosson i den Shit, eh, det här Och det här är ju en tävling som vi har kört länge i Premier League-podden Och för er som uppskattar den Så kan ni ladda ner vår egen affär som heter Pelpodden och den finns på App Store och Google Play och där har vi klippt loss alla vem där avsnitt så där kan ni gå in och testa era kunskaper. Men självklart där så är det ju då Premier League fokus och här så har vi fokus på spelare som i alla fall har varit i landslaget någon gång. Varför är... tar killarna upp sina telefoner nu? Därför att de lägger lite anteckningar på det några såna här små detaljer som jag ja, Nej, så vi... Såna kommer det Sen skriver ja. vi svaret här. Ja. Man... Ja, det också. Oj, ja. Jag ska fan... så... jag tar upp min dator då. Ja, så man får skriva mm. svaret där så man kan bevisa att man hade rätt. Eh. Poäng i snitt, för vi räknar ihop de här poängen med Premier League-podden, det är att sportchefen har 3,6, Söderberg 4,4, po har noll såklart för han inte börjat än. Och jag ett, vilket som inte kanske är så bra. <laughs> är ni redo ni ja. ja, vi tror det. Som vanligt så hoppas man ju det. Ja, och när man eh, kan så säger man sitt namn. Och det är bara en som kan få poäng på en, på, på en poäng. poängnivå. Vad svårt. Vem där? I Landslagspoddens Andra vem är så är det en riktig hjälte som kliver in i handlingen. I alla fall om du frågar mig. Men om du skulle be svenskar att rabbla upp hjältar- så kanske inte så många skulle nämna mig, vilket som känns trist. Att bara han i de stora gula händerna får skjuta dem kring sig- när det var jag som gjorde succén möjlig i flera sammanhang. Ja, det vet jag inte vad jag tycker om. Nåja, jag vann ju guldbollen 1996- så riktigt så illa är det inte kanske ändå. Jag är 51 år numera, fyller till och med 52 i år. Så det var ju tag sedan man var aktiv på planen själv. Ja, Karriären avslutades 2006 i Gajs av alla ställen. Men det var ju inte i Göteborg som karriären startade, utan jag föddes i Helsingborg. Och 10 poäng Jesus. Och nu ska jag säga Nej, Nej. verkligen inte Men så ska det. skriva det bara Jag läser de sista Utan jag föddes i Helsingborg och det var i HIF Som jag lade grunden både i juniorlag Och A-laget Det var på tio poäng, han stötte ner foten här. Ja men jag tror jag har också Men jag väntar lite Den har vi hört förut eller? Mm. Ja, ja, det här känns ju 8 poäng. förnedring jag har tre SM-guld. Jag har en UEFA-kuppvinst i bagaget som spelare. Och självklart inte då med HIF- utan med smått legendariska IFK Göteborg på den tiden. Man spelar med Hussein, Ingesson och Stefan Pettersson. Numera är jag tränare. Men, och, som så många andra- så har jag inte lyckats kunna släppa den här sporten- som faktiskt format mitt liv. Efter en lite brokig väg var och är- jag, det är lite oklart, tränare för P16-landslaget. Lite oklart kring den statusen men nyligen i alla fall varit där. Och vem vet om det finns någon baktanke med det med tanke på hur det går för Hamren just nu. Jag har även ett SM-guld som tränare, så helt oprövad är man ju inte. Har representerat fem klubbar som spelare och två av dem vid två tillfällen. Något som var väldigt spännande Var såklart att mäta mina färdigheter i Premier League Det får ni plåta eh, Ja, jag svarar <skratt> Sportchefen ser inte så nöjd ut Nej, jag är ju fan Jag sitter fortfarande och chockar över pers 10 poäng <skratt> <skratt> Och kliva in sådär, jävla otrevligt ja, det här. Och säga så nu... äh, det här kommer inte gå bra <skratt> Det, det, det, det, är allas, det är en klassisk Denny Kjellin-grej Jag tror inte det här kommer att gå så bra. det känner jag igen? Vad du på då, Sex åtta. Nej, åtta. Nu är det sex då. Jag ja. fått chansen att höja ditt snitt ja, här. Precis. Att vara en del i Sveriges 94-lag och ta brons, ja, det är nog min största framgång som spelare. Och jag borde ju hyllas mer som en av de stora hjältarna. Jag var ju den som fick assist då vi hämtade in underlägen mot Rumänien med en man mindre på plan. Patrik Andersson fick knicka in den, men vad vore han utan framspelningen? Där stannar du på sex. Det passade bra med ditt bästa landslagsminne där, Per. Mm, det gjorde det. Ska vi... Vill du chansa på sex? Uh, ja, ja fan, jag gör fan det Jag bra. du såg ju som ja. att du hade nollkoll alldeles. Ja, <laughs> men jag, jag tror att faktiskt att jag gör en jävla dräpar nu bara. Ja, oh. <laughs> fyra poäng <laughs> Jag är en av väldigt få svenskare som både varit spelare och tränare i England Och för min del var det Coventry som tog in oh, mig som oh, spelare och tränare under de sista åren på min karriär Tanken var nog inte att jag skulle spela då vid min höga ålder Men skador gjorde att jag tog mitt ansvar Och som det superproffs jag alltid varit levererade jag oavsett ålder så ser inte lika löjd ut längre. Nej, jag vet vem du var gissat på. för Det ja. var den jag trodde som slog den där i sisten. Ja. <laughs> jag Jag tror vi har samma. Eh, två poäng. Guys, ja, det blev ju platsen där jag avslutade karriären som spelare. Och där tränarkarriären tog fart. Den tog mig till Malmö. Och där blev det SM-guld. Och många ropade ut mitt namn som nästa förbundskapten. Jag var den lojala spelaren. Med den perfekt kammade frisyren. Som alltid gav allt. Och frågan är om jag som 51... 50... 51-åring hade gjort ett sämre jobb än det ytterbackare i landslaget som är just nu. Ja, det var väl kanske lite elakt. För 10 poäng! Vem är jag, Per? Jag skrev Roland Nilsson. Ja, det är rätt. Ja, det gjorde det också. Men du sa Roger Ljung, eller? Nej. nej. Stefan Schwarz, säkert. Jonas, det var så jävla dåligt. Och, när du sa ägna. Jag, jag... Nej, men jag alltså, på tio poäng. Jag, jag tänkte så här, Att det var för lätt på tio poäng. Så jag tror ja. han hade någon baktanke med det där. Att det var någon luring. Ja han, att... ja, han skrev någonting om stora gula händer. Ja, vad menar så, du? Där vill jag höra var Han ante de där händerna någon gång när han gjorde någon så här målgest. Eller i någon tv-kampanj eller någon reklam. Han fick ju lån sån att man trädde på sig de här stora frigolithänderna. Vad det, det Kenneth Andersson? Ja, vad sa jag då? sa du Kenneth Andersson? Ja, jag tror det. Nej, du sa Nej, inte den jag, jag sa inte namnet då, Nej. men jag sa namnet Nej. sen, tror jag. Ja, men grejen var att jag fastnade lite förut. Det var nästan att lura mig. Men sen var det någonting... Var det med... Jag var helt säker på att det var en keeper. Tränare, det var någonting i början, du sa någonting med tränare och, och sen Helsingborg också. Ja, du fick en geis också. Så. Ja, geis. <skratt> ja, ah, ja, det var Ja, Det är så man ska det in. Det kommer aldrig hända igen. <skratt> det. det känns ju skit, Nej, men det är, du har ju det snittet som du kan bryta ner på sen. Det var värre för mig som började med en, två tvåa sen till nolla. <skratt> det, var, det var ju väldigt schysst då, eftersom jag är lite äldre. På andra <skratt> <och> jag, <skratt> jag, ni var ju liksom unga fortfarande då. Jag var ju liksom... <skratt> så stor skillnad är inte på dig och sportchefen va? Nu ska vi snacka fotbollsmatcher. Veckans fokusmatch. Ja, om det är så jäkla mycket glädje i att göra det efter de här senaste kvalmatcherna. Det vet jag inte. Men vi ska göra så att vi ska prata Sverige-Österrike. För det är den som ligger närmast på minnet. Och då tänker jag att vi börjar med den och kanske vi kompletterar lite grann i Ryssland. Och inför den här matchen så var ju det här nästan som en ödesmatch. För att inte behöva kvala in... Och så man ska ju klara kvar då också Men till EM eh, Och i en grupp med Österrike Och det kanske svagaste i Ryssland Vi har sett på åratal eh, och, det, och vi vet ju att man förlorade med 4-1 eh, Och vi börjar Jag tänker att vi börjar här Utifrån så som det ser ut Vill vi ha och se ett Sverige i ett slutspel i sommar? Jo, det vill vi såklart <laughs> Annars är det ingen kul att inte följa Men alltså Det <laughs> inte ja Du tänker på hur vi spelar Ja resten, såklart ja. Vi, vi, kommer, vi, vi blir totalt utspelade på hemmaplan match, Montenegro hemma vi var, Första 30 där var vi ja. urusla också. Fast att Även... gå in i ett EM med, med, med de låga förväntningarna är bättre Än att gå in i ett EM med, med att vi har vunnit Gruppen och liksom wow nu ska vi vinna EM Och så åker vi ut i gruppen mm. Det är väl ändå sämre ja, men Det är klart vi vill ha dem där Men ja. det kan ju bli oerhört pinsamt Det kommer det kunna bli ja. Costa Rica jag kommer ju känna som en Ja, västernfläkt då. Alltså, nej, men det, det, med, med det vi vill se om där, det vill vi absolut. Ja, ett mästerklart ska vi vara i, ja. Absolut, det är roligt. Vi har Emil Forsberg och Erkan Sengin på yttrarna. Jag, jag säger, varför har vi inte bättre spets på yttrar i Sverige? Som vi har sett, och även på de som kan komma in. Vi har sett i u också att där spelar man med mitt mittfältare också som yttrar. Alltså det har lite igen Sveriges nya ytterbacksplats. Vad tror ni det beror på att vi inte har några yttermittfälter där plötsligt? Oj. Oh, precis. Oh, jag vet inte, det var väl jäkligt poppes att vi typ skulle ha sådana här wingbacks eller vad heter det? Som, ja. som, som typ kunde sköta hela kanterna. Liksom. Och på det sättet så var det kanske då liksom att det varit mer centrerat och att det inte behövdes någon där ute som vi är ute på kanterna. Det, det är väl... Så du gillar Emil Forsberg eller? Ja det gör har du varit ganska. Bra, ja, jag tycker ja. han är en frisk fläkt som rapper och kämpar framförallt otroligt mycket. Men är han bra i förhållande till de andra eller är han bra, per? Jag gillar Emil Forsberg också faktiskt. Det var kul att du sa det. Men äh, ja, vet inte. Alltså jag som jag svarar kollektivet förut så gillar jag hans enorma inställning för han, mm. han, har, han, han har en enorm inställning. Han det känns som att han sprang för dubbelt så mycket som han sprang nästan mest nu i matchen här. Mm. Så det gillar jag Men ja, så fantastiskt bra alltså, Han är bra jämfört med de andra Men ja. det beror på vad de andra inte har varit bra Tyvärr, nu. Mm. och Söderberg inför den här matchen Så sa du att du hade bra vibbar <laughs> Ja, det hade jag och efter... <laughs> Vad beror du, vad ber du ja, jag på? Du efter, det det. efter sju minuter Tänkte jag, ja. shit det här ser bra ut alltså. ja. Det är fan, har ju bollen att pressa på liksom, Men Sen, vet du, fan, det är jag jag var ju så nervös att man skulle vara med så jag har ju så här snittschema och gjort massa anteckningar på matchen så här kan jag läsa, jag skrev första 1-10 minuterna, en helt annan känsla direkt framåt och självförtroende mm, Det var typ det enda bra jag skrev i ingen mer. Ja, men, det, men, det ja, men det var, det var, ju, var ju faktiskt ju så, så. så att, att det, var, det började ju fantastiskt bra och eh, man fick en känsla av att men här har man klivit in med hela, i den här matchen med rätt anspänning och man tar det här på rätt sätt även om man måste vinna den här matchen, men som som ofta kring båda de här jäkla matcherna så börjar ju problemen på våran högerkant där vi har kanske någon som lärde sig spela wingback och inte spelade back i alla fall <laughs> wing, <laughs> Ja wing. och det är då i sjunde minuten så i ett inkast där Martin Olsson, jag vet inte vart han är någonstans Kim Källström kommer lite igen på mellanhand och får för sig att han då ska trots att han inte kan komma åt på han ska sparka igenom sin motståndare Österrike österriken <laughs> ja. där. han skulle och, dit med foten i alla fall ja, men han ska igenom honom för det, jag menar, han har hela kroppen emellan så han kan ju inte ta den där ball. Och, och han som är så rutinerad eh, Det är ju oförlåtligt att han sparkar ner Och det är en solklar straff eh, Det är ju för, det är på vår vänsterkant Du sa vad den högkanten ja, men, det? Mm. det är ju så jävla slarvigt Av en kille som är, ska vara rutinerad i laget mm. han, är över han är 32 år, eller varann, 33. För det första Han försöker ju tjuva först ju. Så han hamnar ju direkt tre meter fel mm. Det är som att han gör en liten När han kastar in kasten, mm. Men det går hem i division 6 mm. ungefär men här, alltså du ska hålla det på rätt sida. Ja. Håll det och, och tryck ha den framför dig. Du kan inte, nej, det där är så dåligt. Men jag måste alltså. bara säga, det, alltså, det, var det var inte en gång. Nej. De gjorde ju så det fyra, fem 4-5 gånger I precis. de här våra tio årskiller man ligger på rätt sida. Ja. Ja. Så ja, det, kan det, det vara. Är det, bland ja. de första. Det oss netta bakåt. Det är så här, ja. De två huvud. Ja, jag förstår inte det här men, okay, med men inkast då får man, man är ganska förberedd på att det är, vad, vad som händer det, händer det, någonting, det kommer ju hända någonting. Han tar iväg <laughs> någonstans den där killen. Vi släpper in med två mål tror jag, på inkast, men det är, alltså, Olsson har ju problem vid flera sådana här inkastlägen. Där han inte hänger på det. Mm. Otroligt konstigt eh, Och sen så får vi då, de får i straff Alaba som är en av de största stjärnorna i Österrike Spelar i Bayern München i alla fall han möter en Isaksson som hoppar runt som en kåt jäkla hare eller vad man ska säga. Och flyger runt och, och visar tydligt att han ska iväg någonstans. Så han är ju iskall och chippar den bara. Så får han se ligga där i hörnet och kolla när den sitter. Ja. Är det bara jag som tänker på Isakssons bedrövliga be beteende i viss Jag vet inte riktigt om jag kommer ihåg att han hoppar skuttas så mycket. Nej, men... han... han... ja, Det gjorde han faktiskt, det kan jag komma ihåg. Fast mm. jag, jag är för dålig målvakt att höra redan prata om det, så jag kan inte bedöma det. Vad sa du att straffskiten Alaba. <laughs> Han okej. Okay. Jag tycker du sa han i annat. Mm. Nej, ja, men Isaksson Jag tror aldrig jag sett han ta en straff. Nej, <laughs> nej men han känns verkligen inte som en straff. Nej, nej. räddar nej. nej, vi har väl haft många tankar kring honom. Vad, vad känner du kring Isaksson? Nej, men Isaksons problem, och det har du varit ända sedan han börja stå. Det är, det är väl han. Han kan inte använda fötterna. Det är, och med dagens mål, i den moderna fotbollen, då, då måste de kunna använda fötterna. Så. Mm. Det är väl bland det, stora men det är svårt, svårt att använda fötterna i straffsituation. Ja, ja, ja självklart. Alltså, men straff, <laughs> jag menar, straff, är ändå straff. Det får man väl ja. säga det, det, det, det är svårt att kräva något att den Men du är, tycker att, vad tycker de Isaksons vara lika vara? Vi har ordfödd på bänken. Ja, jag, jag, jag skulle ju absolut Inte gråta om, om Isaksson varit utbytt, men mm. däremot samtidigt så står ju inte Nordf Nordfeldt får inte stå i Klubblaget, så att, så att, vilket vi förstod Att han inte skulle göra nej precis men Så att det är väl lite synd nästan att han inte kanske stod kvar I Holland och fick stå mm. och kunna ha den ja. Så nu vill du ha kvar Isaksson alltså men nu, Ja, <laughs> ja jag ser, jag, förutom nog Vem annars? Liksom. Nu står ju Isaksson i, vad är det, Division 2 i, i, i, I Turkiet, Turkiet liksom. ja. Hans karriär är liksom på jag, väg ner Jag tycker liksom inte vi har någonting annat sådär efter Ordföranden säger: Åh, honom tar vi. Fast, vissa sitter på vila, men jag vet inte. Nu ska, nu ska vi säkert prata om med landslaget. men jag, jag, Det där kommer att gå igenom ja, vad jag tycker om landslaget nu. Det är dags att byta nu för att, för att det är dags att byta. Mm. Alltså, ni förstår vad jag menar. Vi, man ser inte en, en målvakt som inte är jättebra för man får in en ny. Nej. Förstår ni? Alltså, jag vet att vi hade i AIK en, en, en, en grek-kanadensare. Man såg aldrig att han hade några större fel. Man tog aldrig någonting. Men man tänkte aldrig på det tills det kommer någon ny. Oj, alltså, oh, just det, de, man kan ju inte ta de bollarna just det, är det ja. Det vara ja. bra han. de kan göra så. Och det tror jag precis med att man ska kunna få se Isaksson och så skulle mm. någon kunna räkna på det så i dina procents mer räddningar och så ja. är det ja. Ja, men kolla det finns klassiska såna här Rami Chaban, han var alltid bakom Isaksson. Så han fick chansen. Ja. Kanonkeeper liksom. Ja. Ge någon chansen, det är det allting handlar om. Du kan aldrig om du inte får spela kan du aldrig visa någonting. Det är, han säger sig själv alltså. Jag kan ju rekommendera vårt första avsnitt av Landslagspodden Där vi, vi hör ju sportchefen säga nu att han tycker att han ska vara kvar Men, där ja, men inte, i första avsnittet då de var ba, ba, ba, de det lite ba, ba, ba, ba, annorlunda ba, ba, ba. Jag säger <laughs> inte att han ska vara kvar men jag ser inte riktigt så här Jag hittar inte Åden där skulle jag vilja ha istället Som nej. spelar Tack. i ett ordinarie klubblag Vi ska ju tar. säga att Isaksson gjorde en bra match Men, ja, men han gör alltid bra matcher när Sverige är dåliga Men när Sverige är bra så kan han uh, vara lite darrig det var länge Faktiskt. sedan Sverige var bra nu va? Ja, ja så är det jäklar. Vi har en fin frispark i tionde minuten. Och det är Slatan som får lägga den. Eller han tar den, Söderberg. Jo. Lite lös uppemot krysset. Men ändå tar han kanske bättre, Söderberg. Vad tycker ja, du? någonsin. Jag har aldrig sett han slå, slå bra frispark i landslaget. För det är helt sjukt att inte känns att de kan få ta den där. Den är ju perfekt mm. för honom. Men ja. det är på något sätt som att han ska göra allt. alltså. Och det, blir helt, det sänder helt fel signaler. Jag gillar det inte alls. Nej jag gillar inte heller det och jag gillar inte att man inte kombinerar det var ju flera gånger som man kunde gjort Isaacsson eller säger Isaacsson han ska inte ta någonting det, det. det kan jag vara ganska säkert. var skulle vi inte prata om honom? källström ja han tagit någon där mellan ja men då kommer du kommer att öppna upp sig för slåtta nästa gång istället så jag ja. håller med helt med dig där Ja. En annan spelare som hade en, en väldigt annorlunda match Det måste ju vara Gragfist för jag, alltså han, när, man var, när man var yngre då Var det kul att hoppa upp i, på ryggen Eller som barn gör på föräldrar Och liksom rida på ryggen och, alltså, Han, han, han satt ju fast på han Jankos rygg Hela första halvveken alltså. Det måste ha varit riktigt jävla jag var komik, Han var så jävla Han såg så jävla men mm. han, han ville klättra upp på dem Och var liksom huvudhög och flög över dem liksom. Det är så Och det är så roligt för Janko, Han märker ju det där så redan efter en, två gånger, då, då fattar ju han att det här, han gör han, så han backar ju bara in lite grann och så, så ligger han där som ett jävla lock över honom och ja. till slut så får han ju ett gud, så det blir lite grann matchen i matchen mellan de där två sen, det var ja. ganska roligt att se faktiskt. Tack. Fast domaren tog på, han böjer sig framåt lite grann där och han ramlar över honom ja. och ger även han Jankor och en, en varning, ja, om, jag minns, om jag minns rätt. Ja, ja, det, det, det var bra faktiskt ja. att se det. Mm. Det är sällan man får göra ja. det. Ja. Nej. Men om man ska dra ihop den här fela för hela första halvleken Något som jag tycker är så fantastiskt Det är när man hör på intervjuer efteråt med Hamren Hur bra han tycker att man spelar Men det var det där inkastet och så var det den där andra grejen Men annars, jäkla vad bra vi spelar Såg ni det efter sju minuter eh, Första halvlek? Nej, det är det, är det är fanns, helt ärligt En skrämmande ja. analys alltså, dem, jag. Då, då ser vi alltså, Så gällande amatör men kan inte vi vara, Så att vi sitter allihopa och ser att det här är katastrof ja. Vad är det han hittar för bra i det här alltså, jag tror om han ren lyssnar på det här, Det tror jag inte han kommer göra Men om han nu gör det så tror han tänker Vilka jävla idioter, de vet ingenting om ledarskap Ska jag sitta och såga mina spelare I, i tv, glöm det, kommer aldrig ske Men Nej. det blir ju helt meningslösa För han tycker ju inte det Nej, jag han tänker bara på att ja, han inte ska såga Jag kan denna. tänka mig att det fanns tendenser till att det skulle vara bra Alltså för att jag tyckte också att första så här yes, det här kommer kanske bli bra mm. Så att det var tendens till, Men det vart ju aldrig bra Nej, men, men å andra sidan Vi pratar om, om Hamreen Att han inte sågar förra landslagssamlingen Efter att de inte skötte sig Då sa han att Nej men de är som mina barn De gör inte alltid som jag säger ja, I det här fallet så gör de inte det Och det är ju ett sätt att såga ja. <laughs> 0-2 blir det i alla fall i 37 minuten Och då är det igen ett inkast Som är ju alltså lite stok Konceptet som man har plockat in här mm. Och det är då Jan. Och så får ställa sig med Kim Källström av alla långa och ståtliga och spanska killar. killar. Ja, och Janko skarvar vidare, och sen på Bortre, Ja, men då har vi Olsson som som vanligt inte är på sin markering, och Österrike, vem det nu än var, lägger in en lite jämn axel tror jag på Bortre. Vi släpper alltså in två mål kan man säga. Man räknar det första målet straffen som på inkast. Det är, alltså, jag vet inte vad man ska säga om det alltså. äh, men här, det där var ju ett riktigt junior ja. misstag om vi pratar i de termerna nu då, att, alltså Olsson där borta då på bortre och sen lite klient var det väl kanske av Källström där vi att Men ha, varför Mikael? är Källström ja, där precis, på honom nej. Så, ja. Alltså, ja. Granlund står ju bakom där Varför, varför, ja, ja. varför <laughs> låter han Källström Ta den marken Varför ja. bufflar inte han bara bort honom Och ta någon som är lika lång som ja. dig ja. Det är inte det är intressant. så att man skulle låta Nej. mig ta Den längsta killen i Nej. på en fast ja, för det är intressant. Efter matchen så säger ju Zlatan Att vi har pratat om inkast Det är det enda vi har pratat om Att de har farliga inkast ja. Så de har ju definitivt pratat om hur de ska stå i straffarundet ja. När det kommer lång inkast ja. Och att då har Källström där för att det kan ju, jag, jag kan inte tänka mig att Lagerbäckas sakta. Känns det om du ska ta Janko? <laughs> ja, det du, du, du måste nu blivit någon blackout. De har, de har väl alltid. De har ju sitt nummer. De har ju ett nummer ja. som de har liksom ja. memorerat. Och det har de i behörnor. Jag misstänker att ja, men det överför man väl bara i tinkast. Ja, ja. Du, in. in. Ja. Ja, så... Oavsett det så tycker jag det är fruktansvärt dåligt. att är av Olsson igen. Alltså. Det är mycket bra Men jag tycker det är så jäkla dåligt att släppa den här bort. Det där, alltså. Jag tycker... Ja, jag. Jag är ju inne på generationsskiftesdiskussioner med Olsson. Vet du, jag, jag tycker synd om Olsson. Jag tycker ja. jag har synd att han var uttagen för hans skull. Det är inte, man kan inte göra som en någon som inte har spelat alltså på den här nivån. Det kan man göra i ett fantastiskt lag. Mm. Men nu är vi inget fantastiskt lag. Äh, det var så jävla feluttagning. Och han har ju varit skadad ett tag. Men då undrar jag så här. Hammer igen med ditt fotbollsöga som har på med det så länge. Vad är det du ser på träningarna som gör att du trycker att Olsson trots... Hans jävla skitmatch mot Ryssland ska spela igen i den här viktiga matchen. Alltså det, där återigen en jävla kritik mot Hamren. Vad fan ja, är det för utsadning? Det, det är ju riktigt för jag menar, landslaget ska ju inte vara en, en, en möjlighet för Olson att komma i matchform alltså, Nej. Jag menar, Norris Norris är ju säkert Och så. Ja. Fan bra han fick le två matcher mm. år, liksom. Vad fan, håller på med? Mm. Nej, men, eller hur? Mm. men det är inte ja. ett, ett forum för honom att vara där och få matcherna. Jag blir galen på sånt där ja, att, och man och vi kan går tänka... in i halvtid vi är totalt utspelade. Det kunde ha blivit 3-4-0 i första halvlek och man tänker så här oh, nu jävlar, rensa ut de här jävlarna vilka du kan, in med tre nya och kör, vi kommer in, inga byten vi har snackat ordning på hur vi ska nu ska vi få in det första och fixa ordning det här vad fasen är det frågan om ja, De som sitter på bänken kan ju inte vara nöjda av att det inte är någon byte halvtid. Alltså, de som har känt sig så här, så här bra var de då tycker han att vi är ännu sämre. Ja. Än vi som sitter här. Vi är inte är det är inte ens värt att sätta Nej. in mig när det ser ut så där. Det är det du säger till ja. <laughs> När ska jag få komma in? Hur illa måste det vara ja. då? Nej. Det är också jättekonstigt. Alltså. Gå helvetet då man frågar, sig. får vi ta tre byter till, tror jag. <laughs> ja. Till Svensson som inte gillar att kritisera Märkman eftersom han har fått skit för. att. Uh, han var ju också väldigt överraskad Att det inte var byten Ja, mm. ja men det måste du göra för att förändra ja. matchbilden I det här eller, ja, eller få in ny energi ja. Eller vad fan du jo, Men Han måste ju alltså tro att det här gänget kommer att komma ut som, Alltså kommer brinna i dem nu Men jag vet inte, känner ni någon förändring När de kom ut sen i andra liksom, mm. Såg det ut som att det fanns en desperation Och extra vilja i det där Nej, Jag tycker Nej. bara att alla spelare såg slörare ut Än Österrike spelare ungefär. Ja. Alltså vi, vi ska ju säga Österrike går ju på som ett ånglok i det här klattvalet så de gör ju det bra ett men de bra gör ju inte ett, ett fyra bra gör de inte Nej. Nej. Uh, och, och till en het puck uh, som jag uh, tror att det kan bli en uh, diskussion här kring och som jag ser det vi har en person förutom Isaksson men den är enda utspelaren som gör någonting vettigt på den här planen Eh, och han får spela med bara man som division 8 spelare, Och det är Zlatan Alltså han tar emot bollarna, han fördelar dem Han lägger bra passningar Men varenda gång han lägger iväg den så får han bara skit tillbaka och Det blir ingenting av det, vad säger du? Så man, man kan se olika på det där. Jag tycker att varje gång han får bollen så drar han ner tempot Han tar emot bollen, stampar på den Och står still och sen så lägger han och så händer det ingenting eh, Det är liksom alldeles för, det är alldeles för dåligt tempo i honom tycker jag men det... tror du att det beror på honom eller ser du mycket rörelse omkring honom när han får bollen? Det, det tycker jag. väl. Så när Albin Ekdal kom i någon löpning såg ni att han hade några alternativ eller fick han bara rensa bort bollen? Är det någon som erbjuder ett alternativ till Zlatan? Ja men det blir svårt faktiskt. Det blir svårt när, man, när det är han som ska ha bollen. Liksom. Det är han som är den stora liksom, spelaren. Han ska vi spela till. Jag tycker att de andra har svårt att anpassa sig till han. Absolut. Absolut. Alltså... Nu har du gått den här kursen att du ska skapa eh, lite konflikt vid ett, ett radioprogram. Jag fattar det. Jag tror inte ens att du tror på det här själv. <laughs> ja, det gör jag definitivt. <laughs> Nej, jag håller med dig fullständigt. Han drar ner tempot hela tiden. Vi vet hur bra slattan är. Vi så här... ja, men slatt han är skitbra. Fantastisk. Han är ju vår bästa spelare någonsin. Men nu när jag ser honom nu. Han ställer sig. Tittar lite någon chalant, Ska mm. göra en utsida. Gärna ut med armarna. Sen varför springer inte. Ja, fan, vi har det laget vi har. Kommer de inte? Får göra något annat då? Ja, jag tror inte jag tycker inte alls han, så han, alltså han, han var, i våras tycker jag han höll upp laget väldigt bra. Mm. Eh, men nu tyckte jag inte han tillförde någonting. Det är två till att spela en, skadad, en halvskadad spelare också alltså, eh, faktiskt. i alla tycker, fall i alla fall mer... mot Ryssland andra så var vi bättre mm. utan slatatan på planen och då kanske man kunde så här Men ja, tycker ja, du att det var på grund av eh, att slatatan var borta eller var det bara Sverige som var bättre? Jag tror att Sverige blir bättre utan Zlatan i vissa matcher. Ibland känns det mer Nu pratar oh, jag om Rysslands matchen. Vi har ju Ote sportchefen, ni såg den här matchen. Vi andra var på 30-årsfest och såg det lite grann med halva ögat. Blev Sverige bättre tror ni på grund av att Zlatan var borta eller blev bara Sverige bättre? Jag tror att han... Jag fick känslan av att de var bättre, som jag tänkte säga nu. Jag... Ibland får jag känslan av att de, de andra tar mer ansvar när Zlatan är inte mer. med och... och kopplar av, eller vad fan ska man säga mm. det, det, är liksom, på sätt, det blir så jävla slatt... det finns fler alternativ flera alternativ och de, de liksom gruppen gör det. annars så är det liksom slattan han ska ha bollen och sen gör han någonting mm. där, och vi andra får liksom anpassa oss lite efter det. Jag tror att det är så att man pratar om den här hovmentaliteten Zlatan för journalister, det är lite den känslan i landslaget också, men jag tycker fortfarande att han är så bra så att när han är bra så, så spelar det ingen roll det kan vilken mm. mentalitet de vill, men i första matchen då var han inte bra, men där var han det var ytterligare en för att han såg verkligen skadad ut då. Mm. Jo, han var det var känns han riktigt hemma. verkligen och återigen till, till killen som sitter på bänken. Alltså jag är så dålig så när han knappt kan springa <skratt> <skratt> då får inte jag spela. Nej, <skratt> <skratt> ja faktiskt. När <skratt> man ser på det så så är det han är helt sjukt det är alltså Jo bara. men det väljer han ju. Slätten, ja. Han är gipsad, men han <skratt> då <dagen>. Det väljer <skratt> han också på vänsterbacken med Martinusson. Han väljer att spela någon kille som är otränad för eh, någon oh. annan. Pierre Bengtsson som, som är, är han får spela aha. högerback. Fast Ett, han är riktigt eller, Ja, men slatan han är i mm. Vi kan skratta åt det, men det finns någonting. Men att då Olsson, när han får spela, ja. och det finns ju, så kommer jag tinnerhol. Alltså, vad som helst, Kunde vi sätta in det. Mm. Ja, alltså, Vente ja. väl. jag vet inte om han var med i truppen. Det? Nej, Oskar. Har, men has, hade Olsson spelat för fan själv, då hade han åkt ut efter 20 minuter. Ja, det, Direkt. Han alltså, har ju sett <laughs> att, shit, där är en lissfarligt. Ja. Alltså, men den svenska, härliga, mysiga, vi kan inte plocka ut han där, det ja. går inte. Men sen mm. så kan man å andra sidan sparka en spelare från laget och truppen för att han kan Kastade ett fel inkast en gång. Ja, Så. Safari. <laughs> ja, det är lite inkonsekvent. Ja. Men där, alltså man måste man ser se uppenbarligen. Där har vi ett problem. Lös problemet bara. Mm. Man måste ju kunna se en match. Ja, den här matchen bara rullar på i elände. Och det blir 0-3. Och då är det Granqvist som han uppträder otroligt virrig i sitt positionsspel. Och den här gången blir jätteenkelt bortgjord av... Ganska dåliga Janko tycker jag Han vänder bara åt ett, ett håll och, och Grankvist, han springer rakt ja. över banan Ja men varsågod, passera Och sen lägger han in den under Isaksson tror jag Och 3-0 och Antonsson alltså det, ja. Vi pratar om att Hamren Han har ju ingen organisation i lag Men alltså, de, vi måste ju kunna ställa höga krav också På individuella spelarna va? Ja. Alltså det där var ibland det värsta försvarspelet jag någonsin har sett i ja, Det är för enkelt alltså. Janko, det är en buffel liksom. Ja. Hade får, får ju honom att se ut som Maradona typ, när han ja. gör någon liten han gör en liten, liten viktning bara. Men Knappt. Granqvist ju, har ju springit två meter rakt upp. Ja, alltså det är ju ja, 20 alltså. ja, Nej. jag tycker vi kan prata om men kollektivet försvarspelet alltså jag Lite Isaks, som har varit inne på men verkligen försvararna och de defensiva mittfältet det är så jag kan inte minnas att det var så dåligt någon gång Nej. och nu pratar jag inte bara om de här matcherna jag pratar egentligen om ganska många matcher ja, och så. jag håller för att så benägen att hålla med där. Men jag, jag undrar om inte vi har haft Ungefär, alltså lika dåliga spelare Men jag tror att organisationen sitter inte Det finns ingen trygghet i det i försvarsmässiga spelet Hamren han kom dit För att vi skulle spela en offensivare och trevligare fotboll Och få mer shining i allt det här Men den organisationen som behövs Nu när vi är så fantastiskt usla Någonting verkligen stabilt att luta sig mot matcherna, den finns inte där Och därför springer alla runt som yra höns Och kan inte ens försvara på inkast mm. det, Jag kan inte se det på något så jävla dåliga Är de inte Nej, Eller? Nej. alltså fan Menar, det är ju duktiga killar i sina klubb Alltså som Granqvist Han lirar väl ryska ja. alltså, det är ju inga, unga. Om man går tillbaka Så man tar liksom lite långa perspektiv här alltså, 20 år så har vi, liksom, vi har ju Världsbackar mm. på världsbackar Varför får vi inte fram Någon eller någon nu Vi får inte fram mm. någon som är sån där som man kan ja. lira kan ha, har, Finns det någon sån här filosofifråga Att ungdomar Vill inte bara back ja, ja. Ja, jag vet Alltså jag, jag, nu blir det väldigt filosofiskt med. Ja, men vi har haft en annan diskussion om att, att mittbackarna uppfattas sedan kanske 5-10 år som mycket sämre nu för tiden för att det är ett annat typ av spel så där det krävs mycket mer mm. av dem. vi mycket mer ska vara mycket mer spelförande mm. men även också så blir man, kanske inte just i Sveriges fall nu så de kommer inte undan men att man blir utlämnade med större ytor mot sina forwards som är kvickare mm. och snabbare att man där måste spela, spela tuffare och svårare spel och det märker man ju då utifrån att, att det är ingen toppklubb som hittar en mittback nu för tiden, så jag menar så jävla stor skillnad kan inte vara på alla mittbackar som var tidigare jag tror att det är spelet alltså mm, det kan vara så. Mm. Eh, kort lite grann om Rysslands matchen då, vi har ju gått in lite grann i den eh, och jag, första halvlek där så är vi ju bra utspelade alltså, det är där man backar hem och försöker liksom ha en defensiv struktur och, och hålla det snålt men som jag ser det och allt som sker med den hålen som vi har i mittback eh, i backlinjen, alltså det borde stå 3-0 i första tycker jag där också Ja, det var ju en hemsk, hemsk första halvlek där också där vi egentligen ja. bjöd in Ryssland till att här liksom kom och <laughs> kom och kör över oss ja, nästa. För, nästa. Ja. för Ryssland känns inte bra. Nej. Österrike har du redan sagt ja. mm, det är ett ganska bra lag. Inte fyra kanske men det är bra men Ryssland känns inte mm. särskilt bra alltså. Jag kommer inte ens ihåg vad han heter, han som spelar på toppen, den stora killen där också. Nej, det är så här. Han uppfattades ju som kvick också. Alltså det känns Han var ju så här 1,98 och vägde hundra pannor Ja, det är skrämmande när man tänker på det. Och så hamnar det igen. Men 4,6,0. Jag har ju kört där då. 4,6,0 som de spelade. Det är fel. Det måste vara fel att spela det. Mm. Ja, vi kan ju 4-5-1, men det gjorde vi inte. Utan 4-16, för fick vi att han går ner. Han var ner på våra tredjedel ibland och man tog bollen. Ja, det blir så frustration från honom när, vi inte, när inte han får några bollar. Precis. Så kommer ska han att komma ner och hämta och göra allting. Men det, det funkar inte. Nej, det, det går inte. Nej, vi, vi kan packa parkera den matchen. Jag tycker att de här matcherna påminner om varandra ganska mycket. Vi gör en bättre halvlek som vi var inne på. Vi är lite piggare, skapar en chanser och har väl lite otur att vi inte får ett 1-1-mål även om vi är sämre första så Jag är en godkänd andra halvlek tycker jag. Men om vi går tillbaka till Zlatan nu då, och det är problemen som du tycker han har Söderberg. Hur känner du kring framöver nu då? OS till exempel. Skulle du vilja ha med Zlatan i OS? Jag tror inte att han skulle passa in i det laget som, som tog Sverige till OS. Nu får inte alla vara med där. Nej. Men alltså, det är inte riktigt vad han, han står inte riktigt för det som de gjorde som vann det här. Men du säger att det inte är det laget längre? Nej, men det finns ju den mentaliteten. Det är samma coach mm. och, som kräver av sina spelare. Jag, jag tror inte att han skulle bidra med men, så. Så du vill inte ha honom i OS? Nej. Så, om, vad säger du, sportchefen? Det är. Jo, men han ska vara med i OS. Ja. Och så. Nej, jag tror inte på OS. Jag, jag, jag, nej största tror... fotbollsspelaren vi haft genom tiderna Ska inte han få kröna sin karriär med ett OS alltså. Jag tror att det bara kan bli sämre för honom mm. att, han får, att han är jättedålig Och så blir det liksom bara, vad fan, Jag tror, är skit blir... tror du han fast... känner det liksom, han, får gå, han blir fanbärare ja. definitivt Och får avsluta med en stor fanbärare Det är ju inte han värd det Driva det här unga laget ja. Jag tror ja. det där kan vara bra för hans Jag har alltså, sett Pirlo han... vara med i Italien någon, Det var ju ingenting att se Han är värd allt fanbärande tycker jag alltså, Det är han verkligen. Men om du pratar fotbollsmässigt Så tror jag inte Han får åka dit som funktionär och Tack helt enkelt Han kanske kan få med truppen Sveriges chans är att nöta ner motståndet Och kämpa ja. Inte att spela fin spel med Slatan ja. Det var två tunga matcher Och vi får bara Vi ska kika lite grann på tabellen strax Men vi men... får försöka se framåt. Men alltså vi har ju Det blir rört egentligen en fråga Om vi vill ha kvar Hamren eller inte, liksom. Jag tänker att vi kommer tillbaka ah, okay, jag, alldeles... ja, ja. Snart ja. Du, du har inte koll på körschemat Som också sådär <skratt> Jag <vet. skratt> De matcherna som har varit i de här två omgångarna nu, då hade vi Montenegro mot Liechtenstein 2-0, Österrike Moldavien 1-0, Ryssland Sverige 1-0. Sen hade vi då på tisdagen också Moldavien Montenegro 0-2, Montenegro eh, på skrämmande nog. Sen har vi Sverige, Österrike 1-4, som sagt, och Liechtenstein, Ryssland som verkar ha kommit igång lite ändå. För att även om Liechtenstein är värdelösa så gjorde man ändå 7-0 på dem. Det betyder att vi har en tabell där Österrike leder på 22 poäng, sen har vi Ryssland på 14, Sverige 12, Montenegro 11, Liechtenstein 5 poäng och Moldavien 2. Och Montenegro är farligt nära oss nu. Ja. Två på jag tänker sen när du snackar om Ryssland Att Lichtenstein är så dåliga Att de är 7-0 på bortaplan Det är ganska bra gjort mm. men När du kollar att Sverige vann med 2-0 på hemmaplan mot Lichtenstein mm. Och det var två mm. Ungefär mål, självmål men Jag sa ju det under så... matchen alltså, det, nej, det är vi, alltså, den här matchen så var det vi som är Lichtenstein Det är ja, bättre vi har, än så En sån så nedgående spiral som vi har nu alltså, I vårat spel och, är Det är mm. Nej, men jag, jag, jag, jag hatar egentligen att man är sågas så här och sågar ja, hamren och så här. Jag gillar inte det men alltså, nu, är det så nu är vi, inte, vi är inte bättre än så här nu och nu, är, nu, har vi, nu har vi klamrat oss fast vid ett lag alltså ja, trygghet men det finns ingen trygghet jag vet hur svårt det är att liksom bryta mm. om man nu får säga man har det är skitsvårt så här. Nu, men nu är det dags liksom. mm. nu måste ja, okay. det hända någonting ja, då klipper vi någonstans ja, ja vilket som leder in oss på nästa programpunkt Oj gjorde jag det igen Håll debatterar. Ja, för vi ska debattera lite igen. Och ni har ju redan smyget in på ämnet. Men det har en liten annan vinkel. Och det går så här. Lars Lagerbäck är numera kung över Islands såklart Och han har till och med fått ett eget öl, kunde vi se i tidningarna idag. Och veckans debatt, som ni först bara då ska svara ja eller nej på, är: vill ni ha tillbaka lasse nu? Per. Eh, nej. Jörgen? Nej. Jörgen? Nej. Och Dennis? Ja. Såklart. <laughs> ja, du, må... ja, du måste ha två olika delar så här. Här svarar alla nej. Här svar ja, då kör jag ja. Man vet aldrig. Nej. <laughs> så Jöteberg, du vill inte ta tillbaka Lasse? Alltså. Nej, eh, dels så det vore inte schysst mot han själv. Alltså, det kan bara bli, han kan inte lyckas med Sverige egentligen. Varför, han... varför inte det? Han har lyckats så här bra med Island. Nu är han liksom, wow. Han gör ju ett steg ner. Men vad då Har han lyckats mer med Island än vad han gjorde med Sverige? Han ju I Sverige har han var ju också, alltså, så mycket hat som han fick riktat mm. mot sig. Mm. Mot det bra han gjorde. Mm. Så tycker jag att han ska, han ska inte komma tillbaka. För han, nu har han visat att svenska folket. att Nu har han fått alla att fatta. Aha, Lars Lörböck var bra. Och nu Men. står han där med lång näsa. Haha. Men exakt, det var ju så. För man förstod inte det när han var förbundskapten att Nej. det han gjorde var ganska bra. Det är ju först nu efter att man inser att vi kom ju till mästerskapen. Sen var han ingen mästerskapscoach. Men alltså det är ju så. Det är väl den bilden han ska ha kvar kanske. Nej men jag, jag håller med. Han har, han, har, han har bevisat sig först i, när jag jobbade med Sverige och nu har han liksom satt en prick över i här. Ska han tillbaka? På? Han är ju ganska gammal och så ska han hålla några år till. Nej det tror jag inte på. Nej. Han ska hedras där nu. och Låt han sitta på den här pedestalen där nu. Nej, så här är det hörni Så här är det Sämre lag behöver bättre styrning Det har vi märkt nu alltså Jag skulle säga att när Lagerbeck var i Sverige Så gjorde han inte så jäkla bra För han hade ett otroligt bra material Så jag skulle nästan säga att han underpresterade Gång på gång på gång Kanske att det var något slut eller Gruppspel, alltså kval Som han tog oss in som var bra gjort Men de flesta av dem skulle vi nästan gå hela vägen med Jag skulle säga att det som han gjort nu Det visar ju att han är ju tränaren som kan få den här organisationen med det här lite sämre laget och, och verkligen fungera. Alltså 300 000 invånare har de där. Jag menar Det har, vad fan, det har man väl varit då i Linköping. Eh, och jag vet inte om de skulle kunna kvala in till EM. Eh, och det jag säger är att vi kanske inte skulle ha en då, men definitivt nu. För nu är vi så jäkla dåliga och nu slutar Zlatan snart. Eh, mm. Så om det är någon gång som vi har behövt Lars Lagerbäck så är det banden med nu framöver. För det kommer att bli dystra år för Sverige alltså. Nej men alltså plocka plocka upp någon av de här han som ledde U21 eller, eller någon sån här som har som ska driva det unga gardet som ska komma in. Eh, vi vill inte ha tillbaka Lagerbeck och sen så ska de här ungdomarna ta över och så går vi tillbaka i tiden igen utan... det här laget Lasse har i Island. Jag säger Lasse för det är ju Lasse. Ja vars. men det, det, du du du ja, ju sportchef jag har lite kontakter här. Det är Lasse. Men det är ju liksom det är tydligt enligt utsag och så är det ju ett, det här är ett bra urkätt lag som är grundstommen till det här som han har fått tagit över och förvalta nu då och det är i det här läget nästan Sverige nu De har ju ett bra ursäkt som de nu förhoppningsvis ska förvalta Men vad säger det dig Om det du sa precis nu, Jo jo, men han får, fick ju serverat ett guld, <laughs> Lite guldfat nu kan man säga Ska de lyckas nu i Island så är det ju nästan Med det här gänget Jag ser inte honom som en lång Jag vill ju ha nu någon som förvaltar det här ursätt Under må många år liksom. Och jag håller med, jag tycker att vi ska ha in Håkan Eriksson i par med, med Någon annan, oavsett nu om det är Lagerbäck Eller vad det blir, så in med honom som assistentare kapten som har levt med det här gänget och kan vara en person som kan slussa in dem på rätt sätt. Sen om det är Lagerbäck, vilket som jag tror hade varit fantastiskt, eller kanske en Jonas Tern som jag också tror har lite annorlunda idéer som kan komma in. Han, får inte, han har ju skitit i de här tränarkursen som man har på förbundet, så de har ju inte släppt in honom i gemenskapen och vägrar komma ut till honom trots att han plockar fram talanger på talanger med sin ungdomsatsning. då börjar Det här kittlar lite grann att han har ju någonting annat som man vill komma åt. Så det Ja, en mix där ja. lite. Men, men det är det jag varför kan inte Sverige gå tillbaka till det här två förbundskapten? De hade det var en som Först var det ju Tommy. Då gick Lasse lite bakom. Och sen ja. när Tommy då kom Lasse och så fyllde de på. Det skulle man ju fylla på jag lite Jag med. tror att det där är lite svenskt ledarskap när det är bra. Vi ska, vi ska alltid hitta på någonting annat. Och så, här, men så gör man att man måste ha en ledare? Jag men i Sverige jag tror det funkar ganska bra. Ja, de är två ledare. Men behöver vi kanske någon som är lite rivig? Alltså verkligen vågar. Kanske inte Mourinho, men någon som vågar. Och någon som gärna lite tyst taktiker och ja, sitter och drar sig i ja. skägget. Det, det, tror jag är, det tror jag är bra. Håkan Eriksson, är han en stor taktiker egentligen? Ja. Jo, men det tycker jag väl alltså, Han verkar vara ganska fast också. Ja. Han har ju liksom inte dragit sig för att bänka den bästa spelaren. Liksom. Ja. Vissa tog han inte ens med i truppen och det var väldigt välliga skriverier. Ja, och så lyckas han ändå. Liksom. Ja. Ja, han och, tufft, ja. Så, ja. Jag måste bara säga en sak. Eriksson, eh, din, jag vet inte hur länge du är i skolan mm. men 300 000 i Linsöbänk fjärde största kommunen i Sverige är Uppsala. De har 200 000. Så att... Ja, men det är mycket studenter i år. Vet du. <här> <här> Nej, den här debatten vann jag helt klart. Tillbaka med Lassan. Nej! <här> det <Herregud. här> Nu blir det tipspel. Fansen mot Oddsett. Ja, fansen mot oddset, som ni hör. Det betyder ju också att vi utmanar oss, men vi utmanar även oss själva mot varandra här. För vi har inlett en ligaspel i oddspel. Och det var ju så att vi tjuvstartade det här lite grann i somras för att känna på hur det här fungerade. Och man får ju då 300 kronor börjar man med. Och man ska spela 16 omgångar, sex första halvåret. Eller åtta första halvåret och åtta andra halvåret eh, Och Söderberg Han började med ett spel på 1,17 i odds alltså. alltså är det skämskudden på? här fan det är pinsamt ja, men då, eh, När man ser efterhand så här så var jag den enda Som satte mitt spel och ni gick i minus 30 kronor Så jag är jättenöjd Men alltså jag förlorar ju hellre minnen än att göra sådär 1,17 var han gränserna Satsa 30 spänn för att vinna 5 kronor Ja, vad skulle jag satsa 30 spänn och förlora 30-spännare? <laughs> Nej, är det är bättre. Men du satsar ju ändå på pengar för att vinna pengar. <laughs> ja, ja. <laughs> Annars kan du bara lägga in dem i, i byråerna här. Det, det är inget annat än en Det fanns ingenting. Ställningen i alla fall är så här: då, för det är vi tre som har spelat och som har inte getts in i det här än. Det är att Södberg, du har alltså plus fem kronor då. Yep. Eh, och sen har vi, sportchefen och jag jag ligger på minus 30, 270, 270. Eh, och varje spel så ska man alltså spela då för 10%. Eh, det finns inget om element där. Så man, det man måste jobba med då är oddset om man ligger lite efter. Eh, och som ledare så tycker jag att Södberg du får leda vägen och berätta vart du ska satsa dina pengar. Ja, absolut. Jag är ju glad nu när hockeyn börjar dra igång. <laughs> och i, imorgon är det hockeysvenskan och man hittar oftast bra odds här I början av, av serier Innan det har satt sig liksom. Så jag försöker hitta en Men då en... är det första omgången eller? Ja Men hur, hur kan du känna till vad lagen ska göra i första omgången? Nej, ska... men alltså, har ska... Man, ska... nej men har man en bra känsla Så kan man hitta bra odds i början Innan det har satt sig men innan de har satt sig, de har ju inte ens stoppat ut greckorna på isen Nej men innan mm. serien har satt sig, efter tio gånger, de har, då kommer du inte få alls ha samma oh, Men hur åt... kan du lägga Nej, ett du spel tänker... på någon som in, de har inte ens börjat säsongen Nej, Jag eller? baserar det här på förra årets <skratt> <skratt> spel <skratt> <skratt> och, och jag har en känsla för att, nu ska jag berätta att jag ska spela Björklöven hemma mot Västerås Västerås är ett jättedåligt bortlag. jag har sett många matcher förra året Och, och jag, jag känner bara, 2-20 på Björklöven, Catching. Du snackar. Det är så måste, jävla sjukt. Vi måste jobba i med, ni vill säga Björk. Jag har sett Västerås många matcher. Ja, Nej, du måste hugga upp och jobba med. med. Ja. Det är alldeles. Ja, men det, de visar det på ja. en jävla jag har. sett Västerås i många. Det ja, Jag spelar mycket ja. powerplay förr också. Ja. Han är Nej, äh, du är en alltså säg vad man, du är en hockeyguru på något sätt så där så att jag ska inte. Så du satsar alltså då, vad blir 35 kronor eller? 35 kronor Ja, 2420. Ja, lycka till. Tack. Sportchefen, du får två ut här. Ja, jag det här ska ni inte följa förresten spel. Kan vi se det <laughs> Jag hittade ett spel då. Jag kör en singelmatch också och jag spelar faktiskt på sitter den här helgen. Ja, men det gör du ju rätt. Ja. Du, så att då du kan en mycket 1, 55 då tyckte jag var det är inte yogaklass på 17 så att 1, 55 ja, jag tyckte jag var ganska bra. Du plan då. Fan, det var Tycker dåligt. Jag, jag tycker det var jättedådligt odds alltså, ja. Den matchen är ju svårare. Men det ska kunna stärka min kassa lite grann. Ja. Ja. Knappt färdbart. Eh, vi tar återståndare. Jag får vi köra sist, ja mm. Okej. Okay. Eh, jag är ju så långt ifrån någon hockeykilosmän så jag går på fotboll. Jag, inte jag kan det. Jag kan rulla ner så i alla fall. Men jag, ja. jag, eh... Vad har han för match i helheten? <laughs> jag tänker så här. Vi har ju ett väldigt fantastiskt spännande ett möte mellan Paris och Malmö. Då tänker jag här, Jag tror faktiskt att med det viljan som Malmö har visat och det, hur de har kämpat där. De kommer stå emot i en halvlek. Aha, okay. Men sen i andra halvlek så kommer det rasa. Det kan nog bli fyra. Det kan nog bli 4-0 också. Men jag tror att de kan kämpa i en halvlek. Slattan står där och gör lite utsider och så där, Så kommer de kunna köta på det. Så att 3,25 för kryss i halvlek. Ja. I förra årets Champions League så gjorde de ju 0-0 nästan ja. i alla matcher kändes det som Mot de här storlagen På hemmaplan Så, ja. så nej, här, Du gillar det här ja, ja, ja Lycka till, jag kör en dubbel ja, Och jag håller mig till Premier League Det enda som jag nog känner till Och jag tänker att jag börjar med en dubbel den här gången, eller börja fortsätt med en dubbel ja. Manchester United mot Liverpool två lag som verkligen inte det går bra för och framförallt så går det väldigt trögt offensivt så jag väljer att spela under 2,5 mål och det ger en och 70 gånger pengarna sen så har vi tvärtom en match som jag tror blir lite mer glad det är West Ham mot Newcastle Där jag spelar över istället 2,5 mål Till 1,85 gånger pengarna Det ger 3,145 Och så det satsar jag 27 kronor oh. Vad säger du om det oh. spelet? I det är roligt. Jag gillar ju sånt där, Du kan väl hålla på båda lagen ja. Inte den andra då, när man ska vara under 2,5 Då kan man ju sitta och hoppas på en tråkig match Nej, men Jag, jag minns ju sådana här spel när du var som heta Så satt mycket spel, då var i någon match när Djurgården Skulle möta Julia, <laughs> men jag tror att det blir Mycket mål här Nu är bra som fan Och Djurgården kommer få stor stryk Så det blir nog över fem mål, det blev över fem mål, men det var Djurgården som var med typ fem <laughs> Ja, mycket <is it>. mål <laughs> Ja, det är så. Då, ja. då kan man klara sig ändå. Ja. Eh, vi börjar närma oss slutet här, och vi vill ju såklart berätta att ni kan nå oss på facebook.com landslagspodden, och även Premier League-podden. Vi håller igång båda de här eh, poddarna, och vi har ju två omgångar kvar här nu i landslaget, så det blir ett par avsnitt i alla fall tror jag, under hösten, och kanske så ska vi ta och trycka in en intervju med och en Tack ska ni ha för ikväll hörni. Mm. Tack själv. Ja, bra jobbat i debuten Per. Ja. tack så jättemycket. Fantastiskt kul. Ja. man med ja. en tio kändes ju riktigt ja. bra måste jag säga. Ja, alltså. ja den är du ganska ensam mm. <laughs> så. Nej, tack ska ni ha för att ni lyssnade och ha en fantastisk helge och ni som kollar på Premier League ni har ju en riktigt toppmatch på lördag. Christopher uh, Crystal Palace Manchester City eller <laughs> United Live <laughs> <laughs> Tack ska ni ha, ha tack, tack. Hej Vi ses i sociala medier